Egy tudósból kitör a farkasvér. vér. Havlicek tombolt. szitta a kalózokat ügyetlenségükért. A szerződés azonnali felbontásával fenyegetőzött, hogy ez nem munka, ez nem kalóztámadás volt, hanem durva erőszak, és így igazán nem számíthatnak arra, hogy szolíd üzleteket bonyolíthassanak turistákkal. Az a fiatal ember, akit megvertek, nem fog fizetni? Azonnal partra szállunk, és abba hagyjuk az egészet. Magukból soha sem lesz életre való kalóz. A marconák csendben hallgatták. Olykor a kapitányra néztek, hogy dobhatják-e már hávlicseket. De távolról egy torpadó romboló bordázata csillant meg, és a kapitány hűvös pillantása nem látszott bíztatni őket arra, hogy parancsa nélkül cselekedjenek. Erre felé még hemzsegtek a hajók. – Ne haragudjon, uram! – mondta az őszóriás bűnbánovan de igazán nincs még gyakorlatunk ilyesmibe. Kérem, vegy át a parancsnokságot továbbra is, és utasítson bennünket. Na, ezt szeretem. Hát kérem, egy óra múlva elém vezetik a foglyogat. Én majd az egyik hölgyet kisé megbántom, és akkor majd az önök által felpofozott úr mindannyiukra átkokat szór, és férfiasan lép fel, ami bennünket szemmel láthatólag megfélemlít. Senki se lép közbe, csendben a háttérben állnak. Ezzel esetleg még jóvá tehetjük a dolgot és megkapjuk a honoráriumot. Valaki oldja el azt az embert, adjanak a foglyoknak vizet és enni. Ha van ilyesmiük, esetleg napilapokat is vihetnek. Ezt a mesterséget érteni kell. Miután itt még szükség lehet Havlicek írására, amelyet larry kapott, teljesítették a parancsát, kivéve a napilapokat. Ilyesmivel ugyanis nem szokták ellátni a vitorlás San francisco -ba. De megígérték Havliceknek, hogy ha kell, legközelebb abonálják magukat. A foglyok egy fülkébe voltak összezsúfolva. Ide a hajó órából vezetett lépcső. A három matróz, a kormányos és a szakács is ott volt. Leri nem sérült meg nagyon, néha kicsi feldagadt és megkékült, a porcellán összekarcolta az arcát, de saját lábán járt. Amikor a foglyokat hölgyekkel együtt felvezették a fedélzetre, a kalózok kisé távolabb helyezkedtek el. Megígérték Havliceknek, hogy rábíznak mindent, egy újjal sem nyúlnak senkihez, csak zordon állnak. Havlicek viharkabátyjában bőszarccal járt felsalá, csak leri felé vetett olykor egy-egy bíztató pillantást. Larry azonban moccanni sem mert. A férfias fellépésről egy időre leszokott. – Jegyezzék meg, hölgyeim és uraim! – kezdte Havlicek. Hogy vérszomjas kalózok kezébe kerültek, akiket neveltetésük nem akadályoz meg abba, hogy gyilkoljanak. A gazdag Burton család váltságdíjat fog fizetni, és akkor szabadon bocsátjuk önöket. De addig is tartózkodjanak nemű lázadástól. Ez elsősorban a hölgyekre vonatkozik. És hogy alkalmat adjon Lerinek férfias fellépésére, megragadta Mérit a karjánál. A lány felsikoltott, Larry piszenni sem mert. Ekkor azonban havlicseket műsoron kívüli meglepetés érte. John úgy érezte, hogy az atavizmus elemi erővel tépte szét a puha neveltetés pókhálóját, vérhullám szökött az agyába, és úgy vágta szájon havlicseket, hogy belereccsent az állkapcsa. A bősz kalóz nem tudta, mit tegyen, de túl sok ideje nem maradt tűnődésre, mert John ökle egyszerre csapta orroni szájon. Havlicsek nem volt gyenge ember. Meglepte, hogy valaki férfiasan lép fel, aki egy vasat sem ígért, de azután torkon kapta John-t. A fogjuk dermedten álltak. John félelmetesen felkacagott, mint valami hiéna, és vadverekedés kezdődött. A kalózok miután Havlicek annyira a lelkükre kötötte, hogy nem merjenek közbelépni, és viselkedjenek illedelmesen, szerényen nézték távolból az eseményeket, sőt, meg kell mondanom, némi élvezettel is. Figyelmesen és udvariasan szemlélték, amint a bőszvezéről cafatokba szakad le a ruha, és rugásoknak, pofonoknak oly tömegében részesül, és oly káprázatos gyorsasággal, mintha jelenléte nem is befolyásolná csont. Azután egymást átkarolva gurultak a fedélzeten. Végül John havlicsek fejét két fülénél fogva szaporán verdeste a padlóhoz, és talán nem unja meg soha, ha nem kéri meg rá, hogy hagyja már abba. A kalózok nem mozdultak. Hávlicsek igazán meg lehetett elégedve a kalózok tapintatával. Meg moccantak. A foglyok rángatták fel Marlót, aki még ekkor is veszettő rugdosta az alért kapitányt. Az ősz nap ember lassan odajött hozzájuk, megnézte john aztán az ájút hávlicseket és bólogva így szólt. Jó munka volt. Öncsétek le majd ezt az izét valamivel. Azután a foglyokhoz fordult. Menjenek vissza a helyükre. – Mit akarnak velünk? – kérdezte Márló. – Az majd elválik, és csendesebben beszéljen, érti? – Azt hiszi, félek magától? – mondta John vadul. Az őszember rövid mozdulattal, láthatólag erőtlenül várta. John úgy bukfencezett hanyat, mint egy eldobott sétapálca. De félelmet nem ismert. Érezte, hogy a farkas kitört belőle. Leszegett fejjel rohant ellenfelére. A második ütéstől azonban már fekve maradt. Az őszember nem mozdult a helyéről. Viselkedjenek nyugodtan, mondta alig halhatóan. Ettől a csendes hangtól mégis a hátgerincükig borzongtak meg a foglyok. Visszavitték őket a fedél köz alatti helyiségbe, rájuk az ajtót és őrt elé. Burton és Larry ápolták az ájúl john Méri hirtelen oda lépett hozzá, és megtörölte a fiú szája szélén csordogáló vért. Meg is simogatta a homlokát. Leri lesütötte a szemét. Csodálta john -t. Érthetetlen volt ez a váratlan harciasság. Azért kicsi dühös is volt rá, mert most már sejtette, hogy a verés, amelyet ő kapott, félreértés következtében történt. Viszont a John által abszolvált férfias fellépés eltűréséért pénzelte ő őle Szóval saját pénzén már lobb hajtotta a vizet. De mindenről John nem tudhatott, és így mindez egyáltalán nem magyarázta meg azt az igazán hősies, nagyszerű bátorságot, amellyel John méri védelmében félholtra verte az álkalózt, és félholtra verette magát azzal az ijesztő őszemberrel. Hm, azért itt valami hiba van. Ez a hablicek gyanús társaságot szedett össze. John nem sokára magához tért. A foglyok szomorúan gubbasztottak a padlón, az egykori jakt személyzete, betartván a fegyelmet, valamivel távolabb ült az uraktor. Langné és Méri igyekeztek megőrizni nyugalmukat, de ez nehezen sikerült. – Vajon mit akarnak velünk? – kérdezte az öreg Burton. – Váltságdíjat – felelte Long. – Miért bántanának bennünket? – Hál' Istennek nem vagyunk szegények, majd fizetünk és ezzel el leszintézve. – Bocsánat, uraim! – szólt közben Harrington, a kormányos. – Azt hiszem, kobolybajban vagyunk. Láttam köztük egy alacsony tömzsi fickót. Higginsnek hívják. Ezt a kínai partvidéke mindenhol körözik. Híres gazember. – De hát, mit akarhatnak mást mint pénzt? – mondta erre a bejelentése rémülten Harry, aki nem volt olyan ostoba, mint Havlicek, és sejtette, hogy baj van. – Hát, kérem... Felelte bizonytalanul a kormányos, összenézve a matrózokkal és a szakáccsal. Azt hiszem, ha kiérünk észak-kelet felé, a hajózási vonalból, akkor legfeljebb az idősebb Burton urat vagy Long urat tartják itt. Az már így szokás náluk. Egy embernek a kezeírása elég ahhoz, hogy a többi hozzátartozót is megzsarolják. Megmondhatjuk őszintén. Szólt közben a szakács. Nem hagynak ezek élve senkit, még az sem, akinek a hozzátartozója fizet. Pláne minket meg a fiatal urakat nyomban elintézik a kijérünk abból a vonalból, ahol még az a veszély fenyegeti őket, hogy hajó jön szembe. Rémülten hallgattak el. John, aki úgy érezte a tudományokba vetett hitével, hogy az atavizmus tökéletesen utat tör készített neveltetésén keresztül. Most megrendülten konstatálta, hogy egyáltalán nem fél, inkább diadalt érez, és megveti a halált. Érezte, hogy származás a vezéri szerepre és sürgőstettekre predestinálja. Mennyi ideig tart, amíg kijutunk az ónából? kérdezte. Ha nem változik a szél, 24 óra alatt, mondta a kormányos. Minden esetre meg fogjuk próbálni felvenni a harcot. akarnak engedelmeskedni nekem? mondta John. De hogy képzeled ezt? nyugte Larry. Akárhogy. Ha másképp nem sikerül, férfiak módjára fogunk meghalni, és nem hagyjuk egyszerűen leöldösni magunkat. felelte erélyesen. Aki nem akar velem tartani, az marad. Méri csodálkozó szemmel nézte. John egyszerre nagyot nőtt előtte. Milyen elsőrangú ember? Ha egy klubban arcolütik, szó nélkül elmegy, és itt, ahol életre halára megy a játék, igazi férfi. John egy pillanatra bekapcsolódott a lány tekintetébe, de ilyetten nézett másfelé. Most, mikor tudatában volt annak, hogy a szabad tenger az ő eleme, hogy minden ízében a fekete kapitány gyilkos vére cirkulál, most már csak egyet tehet. Távol tart magától mindenkit, aki kedves előtte. A fedézete jól körülnéztem, szólt a foglyokhoz, akik mint vezérüket vették körül. A hajó első részén csak a kormányos áll. Ha elbánunk a kormányossal, és megszálljuk a fedélköz fölötti részt, mi kormányozzuk a hajót. Tehát előbb-utóbb találkozunk vízi járművel ezen a vonalon, és addig meg is fogjuk védeni a pozíciónkat. Kinél van lőfegyver? A kalózok annyira se tartottak tőlük, hogy kikutassák őket. A kormányosnál, két matróznál, az idősebb Burtonnél volt egy-egy proving, -egy és néhány töltény, körülbelül hatvan lövés. Burton Adj át a revolverét nekem. Én most megpróbálok a szellőztető ablakon kimászni, és a lépcső felül megközelíteni a fülkénket. Remélem sötét van, és az őr az ajtónál azt fogja hinni, hogy egy társa jön. Ha ártalmatlanát tettem, felruhanunk az előrészbe, és ha véletlenül mégis van ott a kormányosok kívül mást, az habozás nélkül előni. Értitek? Mindezsüktogva, de nagyon határozottan mondta. Sok beszédre nincs idő. Ha húsz perc múlva nem jövök vissza, akkor végeztek velem. Előbb a fejét dugta ki az ablakon, és felnézett. A fedél közkorlátja volt felette. Embert nem látott. Most kiállt az ingadozó hajón az ablak keskeny párkányára. Nem szédült. Rondjá szakadt ingét, kabátját szinte lehúzta róla a szél, és egy pillanatra megcsillant a szakadt helyén szabadon látszó medáliant. Erősnek érezte magát, ahogy ott állt szemben a süvöltő széllel az éjszakában. Talán, ha nem tanult volna annyit az atavizmusról és az átöröklésről, akkor nem mivel ilyen csodát a szuggeszió, amelyel beleégette magát egy kalóz nemzedék leszármazottjának helyébe. Könnyedén elérte feje fölött a fedészet peremét, és csodálattal állapította meg, hogy macska ügyességgel és nesztelenséggel húzódkodik föl. A fedélköznek ez a része teljesen elhagyatott volt. Kabinok falához lapulva osonta a hajó óráig, és csak annyi ideje volt, hogy behúzódjon egy fülkemögé. Valamelyik matróz jött arra kötélcsomóval. Elhaladt. John hason csúszva ment tovább. Elérte a lépcső lejáratát. Állandóan figyelte magát, és megállapította, hogy a legcsekélyebb izgalmat sem érzi. De hiszen a tengeri gyilkosok számára ez az igazi öröm. A veszély és a harc. A kormányos most elfordult, és néhány távoli hajó apró fényét figyelte. Ezt a másodpercet használta föl arra, hogy gyorsan felegyenesedve lemenjen a csiga lépcsőn. A visszaforduló kormányos még látta eltűnni a lesietió alakot, de nem is gondolt rá, hogy az más is lehet, mint valamelyik társa. Sietett le. A sötét folyosón a fogjukra egy kalóz vigyázott, törökülésbe kuporgott és cigarettázott. Amikor látta a közeledőt, felállt, és a lépcső felé sietett. Halló, te vagy az, Bill! Mondd már meg a kapitánynak! A lépcsőhaján ülő kalos törzse most körülbelül a lesiető John lábának magasságába került. Márló felismerte a helyzet előnyét, és teljes erővel belerugott az őr arcába, aki mint egy rony darab zuhant messzire, és mozdulatlanul terült el. A foglyok hallották ezt a zuhanást, és sápadtan néztek össze. Larry halkan imádkozott. Fordult a kulcs, és a nyitott ajtóban ott áll John. De ki ismert volna rá a San francisco Szemmel valami különös lázas fényben ragyogott, és mintha egy fejjel magasabbnak látszott volna, ahogy Revolverler a kezébe, rongyosan, piszkosan megállt a küszöbön. Reket szólt. Egyenként, csendben utána, a nők maradjanak hátul. Megrészegülve figyelte magát, amint nesztelen gyors léptekkel osom föl a lépcsőn. – És valóban, milyen nagyszerű volt ez a jelenség, hogy még egy téveszme is csodát művelhet, ha valaki fanatikus meggyőződéssel hiszi? Hátraszólt. A kormányosunk jöjjön mögöttem. Ha elbántam a kalózzal, álljon azonnal a kerékhez is változtassa meg a hajó irányát. A többi védi a kormányállást, és nyomban lő, ha bárki megjelenik a közelben. Kilépett a fedézetre, és gyors léptekkel a kormányoshoz sietett. Ez csak akkor ismerte föl az idegent, mikor előtte állt. Éppen csak, hogy kinyithatta a száját, de mielőtt még szólhatott volna, John ökle belecsapott az ála alá. Azután elkapta a derekát, és egy csavarintással átrepítette a korláton a tengerbe. A többsi Higgins valahol a közelbe felordított. – Mi a csoda az, Joe? És már jött is a lépcsőn, amely az alsó fedézetről a kormányállásba vezetett. A szakács egy popás lövéssel éppen a homloka közepén találta el a vénygyilkost, aki visszazuhant, legurulva a lépcsőkön. John odament az elválasztó korláthoz és lekiabált. – Hatvan lövésünk van, aki közeledik, azzal végzünk. Adjátok meg magatokat, és akkor megkegyelmezünk minnyájatoknak. Ha nem, akkor villamos székbe kerültök. Újra visszalépett. Nyugodtan intézkedett. A nőket a kormányállás védőfala mögött helyezte el, és beosztotta az őrhelyeket. Nagyon távolról ismét feltűnt egy hajó lámpája. A kalózok némán álltak a fedélközben. Körülbelül harmincan voltak. A fekete kapitány olyan nyugodt volt, mint a tudomású sem venni a változást. A leküldött legény felhozta a még eszméletlen bírt. Ott feküdt Higgins is holtan. És bizonyára a kormányossal is végzett az ördög mondta a kapitány. Úgy látszik, kimászott a szellőztető ablakon, és a csiga lépcsőn keresztül visszament, meglepte billt, és kiszabadította a társait. Veszett egy ember, az biztos. A feljáratot tűz alatt tartják, és ha előről rohanjuk meg őket, alig marad valaki élve közülünk. Körülnézett. Most én elmegyek. Itt várjatok. Bármi történjék, csak akkor mozduljatok, ha egymás után két lövést adok le. Ebben a pillanatban egy golyó csapott közéjük, és az egyik kalóz két kezét a hasára szorítva összerogyott. Amíg határoztok, menjetek hátrébb, mert halomra lövünk mindnyájatokat, hallatszott John hangja. A következő lövésre, amely céltévesztett, a kalózok a hajótatjára húzódtak. A kapitány meghagyta nekik, hogy fél óráig várjanak. A távolból közeledő világos pont cselekvésre sürgette. Az őszember átlépett a korláton, és a fedélzet peremét megfogva függött a hajó oldalán. Most, mintha drótkötélen másnap, egyik kezével a másikat váltva jutott elővre a hajó oldalán. Iszonyú erő kellett ehhez, így haladt végig, amíg eljutott a hajó orráig. Helyben volt. Kisé felhúzózkodott. Elővette a revolverét. Egy lépésre tőle, külön a többieknél, a korlátnak dől vált John. A kapitány centiméterenként húzózkodott föl. A korlát külső pereménél állt, aztán egyetlen szorítással megfogta márló torkát, és a revolverét az oldalához szorította. – Egy hang és vége! – suttogta. Mindez másodpercek alatt történt, és a sötét helyen a kisé távolabb álló emberek mit sem vettek észre. John nem mozdult. – Most el fogom ereszteni a torkát! – suttogta a kalóz. – A revolverét nyomba a tengerbe dobja. Én a fekete kapitány vagyok! – John levegőhöz jutott, de képtelen lett volna megmozdulni. Az apja át mellette. Az apja fogja őt nyomban megölni. Ernyette hullott ki kezéből a revolver. Távoli csobbanás hallatszott. Most felszólítja a többieket, hogy nincs értelme a küzdelemnek. Adják meg magukat. Én innen hátulról öt levéssel elintézem az egész társaságot, és elsősorban magát, ha csak megbukkannak. John fejéből a hüvös szél elfújta a tehetetlenséget. Nyugodtan súgta vissza támadójának. Ha valóban a fekete kapitány vagy, akkor senkit sem fogsz megölni, legkevésbé engem. Én a fiad vagyok, itt lóg a nyakamon szerencsétlen édesanyám medálionja a fényképével. A medálión tisztán látszott John meztelem mellén. A revolvercső nyomása nem enyhült az oldalán, és a rendíthetetlen ember, aki tartotta, nyugodtan a fülébe súgta. Nyissa ki azt a medáliont, de jól vigyázzon a kezére. A medália nyitva volt. A hang ismét suttogott. Ha van gyufája vagy öngyújtója, gyújtsó rá egy cigarettára, és közbe világítsa meg a képet. Nagyon vigyázzon a kezére. A gyufa lobbant, és a fekete kapitány egy másodpercig megpillantotta a három éves Tom és a szerencsétlen asszony képét. Az arcot, amelyet azóta is minden órában maga előtt látott. Most csukd be a medáliont, eredj oda a többiekhez és mondd meg, hogy minnyájatokat meg foglak menteni, ne lőjenek, ha jövök. Utána nézett a távozó Johnnak. Úri ember lett a fiúból, de a vér nem válik vízzé, ezt ma. Hogy milyen hatással lehetett a fekete kapitányra megdöbbentő találkozása fiával, akit három éves korában látott utoljára, ezt nem lehet elemezni. Szentimentális érzések bizonyára távol ettől a nyers rablótól, akit azonban félelmetes erején és bátorságán kívül külön intelligenciája is a kalózok vezérévé tett. Itt vénült meg a tengeren, érzelmi kitörésekre nem volt képes. Csak nézett abba az irányba amerre John eloson. Talán némi jó ízléssel töltötte el, hogy ez az ember, akit a fiának hitt, ilyen nyavajás emberek között is bátor és erős maradt. Ide hallgassatok, mondta John a társainak. Beszéltem a kapitányja. Ott áll. Senki ne a fegyveréhez, amíg el nem mondom, kiáltotta erélyesen, mikor a többiek ijedten a revólverőkhöz kaptak. Nem érek rá megmagyarázni. Megállapodtam vele, hogy semmi bántódásunk nem történik. Ide fog jönni közénk, és mindenki viselkedjék vele nyugodtan. Nincs tőlem itt tartanunk. Annak dacára, hogy ő a fekete kapitány. Egy pillanatra elakadt a lélegzetük a borzalmas névtől. A fekete kapitány hajóján vannak. Akkor végünk, nyugta a szakács. Nem lesz bántódásunk. Tudom. Hogy miért, azt nem mondta meg. Oda szólt a korlát felé. Ha tetszik, kérem, idejöhet, bízunk a szavában, és maga is megbízhat bennünk. A hatalmas sötétány lassú lépésekkel közeledett, és akinél fegyver volt, annak minden erejét össze kellett szedni, hogy rémülettől görcsösödő ujjal ne rántsák el a ravaszt. Távolról egy hajó közeledik, mondta szokott lassú módján a kapitány. hogy felvegyék magukat. Majd azt mondják, hogy hajótörés vettek, és a friszkó sietett a segítségükre. Azt hiszem, nem fognak elárulni bennünket. Erre mindannyiunk nevébe becsület szavamat adom, felelte John. A fekete kapitány hosszan ránézett. Arc kifejezése most is olyan mozdulatlan volt, mint eddig. Oda ment a hajó orrához. Rövid ideig a kötelekkel babrát, aztán lement a csiga lépcsőn. Hatalmas lámpát hozott. Meggyújtotta, újra visszatért, és húzta-húzta fel a lámpát, majd a zászlót, amely rövidesen ott lengett erősen megvilágítva a főárvóc tetején. Senki sem szólt. Aztán előre ment a lejáróhoz, és döngő hangon bekiáltotta a sötétbe. – Hawks! Jöjjön ide! A többiek maradjanak a helyükön! Első pillanatban a véldiadal örömmámora hallatszott a háttérből. A kapitány odafordult a fogjukhoz. Azt hiszem, nem fog simán menni. Ha verekedésre kerül a sor, egyenként lőjék ki a golyókat, ne pocsékolják hiába a lőszert. Valaki állandóan vigyázzon a lépcső feljárójánál. A kormánykereket forgassa négy fokkal kelet felé. Közben feltűnt Hawksz, és most ahhoz beszélt. Ide hallgass, adtam annak a hajónak ott a távolba. Negyed órán belül itt lesz. A foglyokat átadjuk, ők megígérték, hogy nem árulnak el bennünket. Amíg idejére a hajó mindenki maradjon ott, ahol van. Ezt parancsolom. Mondd meg a többieknek is. Ez nem lesz jó kapitány, mondta Hawks. Én nem bízom az ilyen emberekben, nem akarok villamoszékbe kerülni. Nem kérdeztelek. Mondd meg, amit parancsoltam. Akinek nem tetszik, az majd szembeszáll velem. Mehetsz. A hatalmas lámpa csikorgott fent, ahogy a szél rázta és a távoli fényes pont növekedett. A kapitány zsebre tette két kezét, és megállt John előtt. Maga igazi férfi. Mi a foglalkozása? Úgy kérdezte, mint katonát a fejebb valója. Doktor vagyok. Filozófus. Az őszember egy pillanatra a vállára tette a kezét, és kicsi szomorúan nézett a fiú arcába. Örülök, hogy az apja büszke lehet magára. És ne féljem. Megmenekülnek innen mint. Az a közelgő fénypont egy cirkáló. Sokkal hamarabb itt lesz, mint valamelyik másik hajó. Újra zsebretette a kezeit, és a fedélkös sötétje felé nézett, azután csendesen hátraszólt. A nők menjenek vissza a kormányfülke mögé. Én adom le az első lövést. Vigyázz! Halló kapitány! Hallatszott a morgolódó csoportból a fedélzet közfelől. Semmi kedvünk rá, hogy a hajunkon találják ezeket. Hagyd abba az ostobaságot, mert veled is végzünk. Azonnal takarodjatok a fedél közből. Most egy lövés dördült el a kalózok részéről. A kapitán kivette zsebéből két kezét, egy-egy 45-ös kolt pisztoly villant fel. Kissé oldalt lépett, fedezékül használva a kormányos kajütjét. Még egyszer felszólítalak, most három-négy golyó csapott le a közelébe. Így is jó, morogta, és egymás után tíz lövést adott le. A többiek megfogadták tanácsát, és csak egyesével tüzeltek a felbukkanó árnyakra. Larry felkiáltott. Gólyót kapott a karjába. Most már tisztán látszott a közeledő cirkáló. A kalózok közül vagy tízzel esett, a többi rohamra ment. Csodálatos látvány volt a vén kalóza, mint borzalmas ökölcsapásokkal egyiket másik után egyszerűen felragadva és belehajítva a többi közé, mint valami mitológiából megelevenett bosszúálló isten. Helyéből talpalatni sem mozdulva, verte vissza a rohamot. John egy földön fekvő vasdoronggal harcolt mellette, és segítségükre sietett a két matróz is. A cirkálómmal figyelmesek lehettek a lövöldözésre, mert teljes erővel jött a hadi és tisztán hallatszott, hogy riadót fújnak. Ezt lefújta a harcot is. A kalózok most visszahúzottak. Elvesztették a játékot. A lépcső végig, a fedélköz egyharmadáig véres, élettelen vagy fetrengő alakokkal telt meg. Az egyik matróz betört fejjel feküdt, és a szaká csápolta. John teli volt zúzott sebekkel, de csodálatosképpen komolyabb baja nem esett. A fekete kapitány homlokáról csorgott a vér, a kezét a csípőjére szorítva leült egy kötél csomóra. – Mi baja? – kérdezte John. – Most már semmi – elvette a kezét. Csúnya szúrást kapott az oldalába. John megrendülten nézte. A barna fakó lett, és egy szorította meg a kezét, amely már a halál hűs, párás állapotába zsibbott. A csatahajó egy éles fordulattal melléjük kanyarodott, és fegyveres matrózok ugráltak át. De John nem törődött vele. Letérdett az öreg matróz mellé, mert látta, hogy mozog a zajka, és szeretne még mondani valamit. A hidegkéz olyan szorosan fonódott a tenyere köré, hogy szinte eltörte. Márló egész közel hajolt fülével a fekete kapitány arca fölé. Csak annyit hallott. Isten, veled, fiam! Nagyanyú nem csak az unokáján segített, hanem egy bűnös ember szerencsétlen életének szomorú végét is szebbé tette. Abban a hitben halt meg, hogy a fia fogja a kezét. És mint már ebben a regényben is, más helyen is megéreztem. Ha az ember igazán hisz valamiben, esetleg az sem baj, ha nem igaz. Sokszor a puszta hit is lehet igazi nagy ajándék.